котра розповіла про свої підозри, що до них у обитель хтось потай пробрався. Річ у тім, що однією з послушниць у монастирі Бернардинок є така собі Джейн Попінкорд, котра була фрейліною Марі. Кілька днів тому вона кудись поїхала, а коли повернулася, словом, сестра-воротарка, яка впустила її, запідозрила, що Джейн повернулася не сама, сповістила про це і гуменю. І та, побоюючись скандалу, зваліла допитати Джейн. Дівчина, звичайно ж, усе заперечувала, але і гуменя наказала стежити за нею. Жінка не дурна. Черниця розуміла, що коли хтось і ховається в її обителі, то це можна пов'язати тільки з тим, що монастир Бернардинок сусідить із Клюні. Тому попередила Луїзу. Та ж вирішила поки що не втручатися. Навіть забрали охорону зі стіни, наказавши якнайсуворіше за всім стежити. І, як виявилося, немарно. Перед світанком у сад особняка заліз чоловік. Його не затримали, стежили, що він робитиме далі. Спостерігаючи через віконниці за незнайомцем, Луїза впізнала в ньому ясновельможного герцога Сафолка і вирішила спіймати його на гарячому, коли він буде з Марі. Таким чином, вони змогли б довести, що до королеви пробрався її коханець, і щоб не наказала Марі згодом, усі зрозуміють, що вона намагалася нав'язати Франції не до Фіна, а бастарда від вискочки Брендона. Який би тоді спалахнув скандал? Яка ганьба для Тюдорів? Валуа Анголеми могли б після цього виставляти Англії будь-які умови. Тому її люди і не затримали Брендона одразу – і слід сказати, цей молодшик діяв просто чудово. Лазив по дахах, мов кішка, навіть зміг підкупити мадмуазель Болейн. Але Анна змушена була одразу його виказати, коли, вийшовши за двері, побачили Луїзу зі стражами. А далі коханцям не поталанило. Вони зірвалися з мотузяної драбини, і при падінні в мері стався викидень. Брендуна Луїза наказала ув'язнити в фортеці Шатле. Отож, тепер Франциску залишається тільки вирішити, що з ним робити далі. Франциск жодного разу не перебив матір, уважно слухаючи і замислено потираючи чисто виголене підборіддя. «Яке шаленство!» – сказав він, коли Луїза закінчила. «Яка нерозсудливість! Але як чудово присягаюся честю!» Луїзі першою миті здалося, що це їй почулося. «Що ти сказав, Франсуа?» Він сумно посміхнувся. «Виявляється, і в наш час чоловік здатний на подвиг заради коханої жінки». «Замовкни, Франсуа!» – зойкнула Луїза. «Ти не розумієш, що кажеш. Герцог Сафолк діяв за наказом свого короля». «Ні, мадам!» Якби у справу втрутився Генріх Тюдор, Усе б вирішувалося інакше і зовсім на іншому рівні. Кажу вам, матінко, наш, женоматіє, діяв настільки захвалу тільки через безпорадність. Треба ж такий обережний політик, як Сафолк, і нерозважливий вчинок. Певно, він сильно кохає цю жінку, якщо так боявся за неї. Луїза нервово рвонула вервицю. Її син, звичайно, романтик, але не повний же дурень, зрештою. «Я теж так діяла через відсутність вибору, Франсуа. Ти, Іну, уявляєш, що я пережила за цей час? Твоє майбутнє було в небезпеці, і я... Я зробила все, що змогла». Франциск підійшов до неї і ніжно обійняв. Він говорив, що небо нагородило його найкращою матір'ю, яка тільки може бути в смертного. Що ніколи не забуде, чим їй зобов'язаний. Цілував її руки, щоки, очі. Луїза просто розімліла». Щоправда, вона одразу наїжачилася. щойно Франциск запитав, як почувається королева. З нею найкращі лікарі з тих, кому я можу довіряти. Її добре доглядають, хоча ця тварюка і не заслуговує на таке. Чи можу я відвідати її? Що це? Просто візит вічливості, бажання самому в усьому переконатися, чи відгомін колишніх почуттів. Хоча англійка після всього пережитого явно виглядає не найкраще, нехай Франсуа помилується і порівняє з іншими. З красуною мадам де Шатобріан, наприклад. Порівняння буде не на користь англійської троянди. І Луїза сама відвела його в клюні. Часом, приходячи до тями від болю, Мері слабко стогнала. І тоді над нею схилялося кругле спітніле обличчя повитухи, обрамлене сліпучо-білими складками пов'язки на голові. «Потерпіть, моя Люба, я знаю, що вам боляче, але треба триматися». Мері не знала, скільки це тривало, не розуміла, де вона, що зараз, день чи ніч. Часом вона помічала відблиски полум'я, і їй серед цього болю і жаху починало здаватися, що вона вже в пеклі, і вона нерозбірливо бурмотіла слова молитви. Проте демони не відступали. У них у всіх було обличчя Луїзи Савойської з глибокими зморшками біля рота. Вони сичали, я загризу тебе, загризу. Як страшно вмирати, де вони мучили її тупими ножами, палили розжареним залізом. І лише це червоне спітніле обличчя жінки, яка схилялася над нею, було співчутливим, добрим, а м'який голос повторював: потерпи, крихітко! Вже зовсім недовго. Мирі відчула, як її підняли, постелили свіжу білизну, поклали щось холодне на живіт. Їй покращило, біль став не таким нестерпним. Ось і все, моя красуне, тепер ти врятована. Мирі отямулася лише за кілька днів. Штори було відсунуто, і кімнату заливало яскраве денне світло. Королева впізнала чорну запону над головою, Знайоме різблення стовпчиків. Вона лежала на своєму жалобному ложі, слабка, що одурманена, змучена і поступово починала згадувати все, що з нею сталося. До болю стіпила зуби. Дитини не буде. Тієї дитини, яка була її страхом і тягарем, більше не буде. Але чому вона почувається такою нещасною, такою спустошеною? І сльози мимоволі потекли з її очей». Звідкись поруч виник силует товстої жінки. Мері впізнали її. Це була повитуха, яку проводила до неї Луїза, і в руки якої Мері так затято не давалася. Тоді повитуха плакала, тепер уже посміхалася. Виявляється, в неї була добра привітна посмішка. «Ну, ось ви і огохталися, моя Люба. Ну-ну, не треба плакати». «Все ж сталося саме собою, і майже без болю, хоча страху ви на мене нагнали. Усе повторювали, що ви в пеклі. Я думала, не доведе Боже, і справді помрете». «Я й була в пеклі», – але шутно вимовила Мері, і жінками, моволі, перехрестилася. «Що ви кажете, дитинко? Ваша величність. Все ж минулося! У вас ще й діти будуть!» – і додала пошипки. «Мало там что».